Asalamu alaykum, të nderuar pritës, paqja dhe mëshira e Allahut qof me ju. Mirë se takohemi në emisionin tonë të tuaj duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht çdo të interneti takohemi këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju adresoni në postën tonë elektronike pyetjet@viskos.com. Siç e keni kuptuar, tashmë kemi vendosur që në këtë studio të kemi mysafir të, të ndryshëm. Për sonte kemi për ëjodhur hojën tonë të nderuar studijesin e Islamit, e krem Avdijun, Imam në Mitrovic. Asalamu alaikum, hojë nderuar, dhe mirëserdet. Wa alaikum assalam, mirësevgjata. Besoj se me knajsë do i përgjigjemi pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin ton. Gjithsesi, ndi veten të obliguar, por nikosisht të nderuar që më keni zgjedhur që un të përgjigjem në pyetjet që ju i kanë ardhur. Për të mos e zgjatur shumë, ne shkojmë me pyetjen e parë. Një të lishikuës ju pyët, kështu, thët, kam dëgjuar një adith dhe desha të dido me thënjën e ti. Vërtet, Allahu është i mirë dhe do të mirën. Po, hadithi është i gjithë njohur, është hadith e, prej fjalve të cilat i ka folur, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, fjalve të shkur të ra, kuptim gjera. Gjëvami ulkelim, kjo në të vërtet është një prej karakteristikave me cilat Allahu i madhruar edhe e ka për xhevër Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem e ka begatuar me këtë vundim, me këtë aftësitë të shprehura, të, të cilën nuk e kanë pasur madje as të dërguarit para tij. Allahu është i mirë, inna Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i mirë dhe nuk pranon përveçse të mirës. Është në të vërtetë një uvertyrje, një hyrje e një hadithi në të cilin më pas Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem tregon se si Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë që më parë i ka urdhëruar të dërguarit, të ken frikën e Allahut të ushqehen vetëm me të lejuarën e këtu me radhë. Çka do të thotë Allahu është i mirë dhe nuk pranon përveçse të mirës. Në të vërtetë këtu kemi dy xhara të cilat janë shumë të rëndësishme ç'i kuptoj secili. E para, të cilsuarit e Allahut se është i mirë dhe të gjitha anët pozitive, të gjitha cilësitë me të cilat ai e ka përshkruar veten vetë ose edhe emrat me cilat a e ka emërtuar vetën e vetë. Pastaj si e ka përshkruar atë e i dërguar i ti Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, i cili nuk flet nga Hamendja, por flet atë që i shpalet, gjithashtu edhe me atë që a e ka emërtuar, vimin përfundim se të gjithë emrat e Allahut dhe të gjithat cilësit apo atributet e tia janë të mira dhe si të këtila ne duhet t'i konsiderojmë. Dhe jo vetëm që duhet të besojmë në, në toë Por toheto tentojmë të të përpiqemi të i kuptojmë ato sa më mirë dhe e gjithë sjellja e jon të jetë konform kuptimeve të, të atyre kuptimeve që dalin prej emrave dhe cilësive të Allahut fuqiplot. Kur ti përmbledhësh të gjitha, atëherë vjen në përfundim se Allahu është i mirë Dënë thot, edhe mëshira e ti, të qenit e ti i mëshirëshëm, i gjithë mëshirëshëm, është mirësi, edhe të qenit e ti bujarë, është mirësi, fale si mkateve, mbullu e si të metave, e kështu me radhë, të gjitha ato hynë në kuadrë të kësaj që i dërguar i Allahut thot, është i mirë. E duke qenë se ajo është i mirë, pastaj fillon në nëzitja për besimtarët se si duhet të silen karshis Zotit i cili është i mirë të bëjnë vepra të mira nga se Allahu i pranon vetëm të mirat. Allahu nuk pranon vepra të këqija. Dhe me këtë eh, Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem e ka venduar një kornizë të sjelljes dhe të adhurimit dhe të asaj që besimtarit duhet të drejtoj kah Allahu, nga se ne nuk kemi nuk e kemi atë liri ç'të bëjmë vepra për Allahun çfarë doim ne. Nga njëherë njerëzit kanë bërë vepra të këqija E, përmendë Allahun në Kur'an se e, thot kur ata bënin vej pra të ndyta thonin ne kësisoj i kemi gjitë babalarët tanë të veprojnë dhe Allahun a ka urdhruar me këtë ndërsa Allahun e ka demantuar një gjëtë të tjil kull inna Allahe laj emuru bil fahsha thua i o Muhammed Allahun nuk urdhron në vej pra të ndyta e si pas këti hadithi Allahun pasaj edhe nuk i pranon ato nga se Allahun urdhron inna Allahe emuru bil adli vel ihsani e i ta i dhil kurba Allahun drejtësi, bamirësi edhe ndihmë të afërmëve, për shembull në ajetin e 90 të surës An-Nahl, ose sipas asaj çfarë thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, hadith la yaqbalu illa tayyiban, Allah pranon vetëm të mirën. Andaj nëse një njeri dëshiron të, të di çfarë vepra Allahu pranon, ai duhet të ta di me, me një përkufizim të shkurtër, vepra të mira. Ndërsa nëse thellohemi për të kuptuar se cilat janë ato vepra të mira, atëherë vim të thellëndim se një vepër për të qenë e mirë tuti plotsoj dy kushte kryesore. Kushti i parë është kushti të cilin unë e quaj esenca e veprës, brendia, ajo që njeriu tashinoi me atë vepër për cilën e ban knaqësinë Allahut edhe shpërblimin e tij. Ço do të thotë se ti je maksimalisht i sinqert dhe atë vepër ta bëj vetëm për Allahun. Ndërsa kushti i dytë apo shtylla e dytë është forma E forma është që forma jet konform asaj që ka shpallur Allahu Fuqiplot, respektivisht forma të mos dal nga nga suazat, nga korniza e mësimeve hynore, mësimeve të cilat burojnë prej shpalljes. Kur të plotësohen këto dy kushte, atëherë vepra karakterizohet si e mirë, edhe kemi shpresë se atë veprë Allahu e prana. Asgjë përveç kësaj Allahu nuk prana. Allahu ju shpërbleft. Lezojm pyetjen e dytë. Një televizikues ju pyet kështu: "Çfarë fe e kanë pasur njerëzit para Muhamedit aleyhis salam dhe në çka kanë thirrur pejgamberët e mëparshëm?" Tash, për pyetjes, për formulimin e pyetjes, po e kuptoj se si pyetja i ka dy dy anë. Çfarë fe e kanë pasur njerëzit dhe në çka kanë thirrur pe, pejgamberët? S'pari do të përgjigjem për fen e pejgamberve. Pegamberet, sikur se ka thonë Mohamedi sallallahu aleyhi wasallam, El-Embia u ikhvetun li illat, dinuhum wahid, wa ummehatuhum shetta. Të dërguarit e Allahut janë sikur të jenë vlezër nga nënat të ndryshme, nga se e kanë të njetën fejë, dhe në thotë kjo është emruesi i tyre i përbashkët, feja i bashkon, ndërsa nënat i bëjnë të dalohen nga se kanë lindë preinave të ndryshme, në kohë të ndryshme, në vende të ndryshme, madje kanë folur gjuhë të ndryshme në rrethana të ndryshme ekstumerat. e kështu me radhë. Ë ajo që e, të dërguarit e Allahut i bën të dallojnë nga njëri tjetri, do të thotë janë aspekti historik, kohor, vendor apo hapsinor, e, etnik e kështu me radhë. Mirpo ajo që i bën të ngjashin, të prafërt, i i, i vllazëron, është feja e tyre, ngase të gjitha mësimet e tyre dhe të gjitha veprimtaria e tyre është bazuar në të njëti në burim. E aje burim ka qenë shpalja e cila ka ardhur nga e njëta rrugë, shpalja e cila ka ardhur nga e njëti zot i vetmi, zot sundues i kësaj gjithësie. Aji cili i ka zxedhur ata që ata ti drejtohen njerëzimet me fjalet e ti, të në thot është Allahu fuqiplot, aji ka pajisur ata me ato fjalë, me ato mësime, dhe ata pastaj kanë shpjeguar dhe kanë praktikuar para prakesht vetë, mësimet e Allahut fuçi plot. Kësajsoj mund të themi se feja e të gjithë pejgamberëve ishte e njëjta. Nëse me fjalën fenëm kuptojmë fjalën besim. Ndërsa nëse kuptojmë, nëse mirremi me legjislacionin, atëherë mund të themi se në legjislacion ka pasur dallime. Ka pasur dallime të thjeshta, jo esenciale. Ka pasur dallime të natyrave të cilat Në një farë mëre ju janë përzij rrethonat në të cilat kanë jetuar njerëzit në atkohë. Umetetë atyre pejgamberëve, padyshim. Do të thotë disa gjëra të cilat kanë qenë të lejuara për disa popuj më herët, më për ne vendoshta janë të ndaluara, apo anasjelltas, apo disa obligime që ata i kanë pasur ne nuk i kemi, për shembull në aspektin ritual, në aspektin e ibadeteve. Ktu ka dallime, megjithatë. Për të qenë më sakt, përmendem diçka konkrete? Po. Për shembull, Yusufit alayhis salam, Yusufi ka si një prej pejgamberëve. E, prindrit e ti dhe të lezrit e ti i kam bërë sejde. Sejdeja nuk ka qenë e dedikuar si forme adhorimit në atë ko për Jusufin. Sejdeja ka qenë form e shprejes e respektit. Dhe kjo për ta ka qenë shumë normal nga se Jusufi është i dërguar i Allahot. Baba i ti, Jakubi, është i dërguar i Allahot. Dënë thot, si kur të kishtë e qenë ajo ndonjim mkat, ndonjim e primi papranuar, s'ka dyshim se ata asë njerin nuk do të abonin, asë nuk do për umetin pasuesit e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selim një gjë e till, përfundimisht është rreptësisht e ndaluar nga se nëpërmjet seçdes do të thotë shprehet ë për ulja kulminante ndaj Allahut fuqiplot. Dhe këtu është ai dallimi. Ose për shembull te populli i Musait alayhiselam, ë kaqen poezon nëse në petkun e e besimtarit bie ndytcina, poezon urina ose kështu diçka, ai ka qenë i detyruar çat pjesë të petkut ta prejë. Nuk është la, nuk është nuk është konsideru se pastrohet me ujë. Por derisa tek ne çfarë do lënë dytësire pastrohet me me ujë edhe nuk kemi nevojë, do thotë, e dispozita të ngjashme posa se ishte populli i Musaidit Ali alaihi salam në një farmënyrë kanë pas karakter edhe ndëshkuës edhe edukues, për arsyes se janë shku historikisht për një popull i cili atë shumë ka mbog pytyje, shumë ka mbog ku ndrsthime, shumë kanë kan cit fjalë të panevojshme andaj edhe Allahu saher kan pyet Mate për panevojë, çka Allahu e ka ditë pse po i bëjnë ata ato pyetje. Jo ka jo ka ngarku edhe edhe Mate për ato, sigurisht është rasti i lopës që përmendet në Kur'an në në kapitullin El-Baqara, kapitena e lopës. Në fillim Musa i alayhis salam i thotë Allahu ju urdhëroi juve ta thernin një lopë. Dhe sikur ata ta kishin marrë çfarë do lopë, cilën do lopë ta thernin, do të konsiderohej se e kanë çuar në vend urdhrin e Allahut. Mir po Ata kanë filluar me pyetje. Kan thon let na tregon Allahu çfarë lope duhet të jetë ajo. Allahu ka filluar tash me një kanalizim të përshkrimet. Një një lop e, që nuk është shumë e dobët. Pastaj kur kanë pyet prap një lop e cila nuk është përdorur në ë në pun. Pastaj kur kanë pyet prap, Allahu ka thon duhet të jetë një lop me ngjyrë të verdh, e cila më vonë mëse e ka nxjetur. Pse? Se për shkak të inatit të tyre, për shkak të jo korrektësisë së tyre ndaj Allahut dhe të dërguarit Musa a.s. Allahu pasta ju a ka rënduar edhe ma tepër, edhe kësisoj kanë qenë dispozitat e tyre. Përderi sa, Allahu e ka përshkruar misionin e Muhammedit sëllallahu a.s. Se përvesht tjera është, se përshkruar Allahum Kuran, thëtë, o jadha, o anhum, israhum, o al-aglale, lëti kanët a.s. Muhammed a.s. ka ardhë përvesht tjera është edhe me i largu barët e panevojshme edhe, edhe detyrimet ndëshkuse të cilat i kanë pas popuj të mëhershëm e Ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk i ka. Kjo është sa i përket në pika shumë të shkurtra, nga se kjo kërkon një një një trajtim të veçantë feja e pejgamberëve ose besimi i tyre. Ndërsa sa i përket sa i përket fesë njerëzve, unë mendoj se gjendja gjendja religjioze ngadishullin arabik në veçantëti në kohën e paraqitjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një Një spektr, një koloret i përbër prej disa feve, por dominante ka qenë i lutaria. Do thotë arabët autokton në shumicë absolute kanë qenë i luttar, adhuruës, adhuruës idhuj, idhuj pagan. Po ka pas pak prej tyre, të cilët kanë qenë të ndikuar nga fqinjet e krishter, e që e kanë përçuar krishterimin. Do thonë pak ka pas prej arabëve të krishterë. Pastaj ngadithull arabik kanë jetuar edhe çifot komunitete, disa prej tyre kanë qenë në Medinë, disa kanë qenë në Haiber, e kështu me radhë. Ka pasur në jug të Gadishullit Arabik Sabej, e kështu me radhë, por në përgjithësi kjo ishte gjendja e tyre dhe sikur të mos ishte, edhe këta e kanë të zgjedhnië emërues të përbashkët. Largimin nga rruga e drejtë, largimin nga feja originale, burimore e Allahut fuçiplot, gatë se sikur të mos ishte kjo, nuk do të paraqitej nevoja, në mënyrë të natyrshme nevoja për dërgimin e pejgamberëve. Prandaj njerëzit saher janë larguar nga rruga e Allahut Ajo e, në mënyrë automatike ka qenë vetë vetiu nevojë për ardhmën e, e pejgamberëve tjetër, të cilën Allahu e ka dërguar për ripartititjen e mësimeve hyjnore dhe kthimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Allahu ju shpërblef, ndërsa një të rishikues ju përshëndet me selam aleikum dhe gjithashtu ka dhënë një pyetje. Tha që edhe pse falet rregullisht ka probleme që nuk mund të koncentrohet gjatë faljes së namazit. Pse ndodh kjo pyet? Po çështja e koncentrimit në namaz është një gjatë të cilën e pjesërisht e kemi në dorë. Mirpo jo 100% mund të komandojmë me të. Ço do të thotë se ndoshta çdo njerëz i prej neve është në gjendje që ti komandoj gjymtyrët e veta dhe ato ti shfrytëzoj në mënyrë të mrekullueshme. Për shembull i vrem njerëzit me shkaftësi të veçanta që janë në gjendje të bëjnë me lëvizje gishtrinj ose me lëvizje duar ose këmbësh xhana, atëla ndoshta një njerëz i rastëndamt nuk ka mundësi ti baj. Ajo është një shkaftësi mbi mesatarën në, në shfrytëzimin e asaj çka Allahu e ka beqatuar njeriu me të. Mirpo ekziston ana tjetër e e e çënjes njeriu, e kompleksit njerik, ku bëjmë pjesë emocionet për shembull ose ku bëjmë pjesë në rastin konkret koncentrimi gjatë kryerjes së një gjëje, ose kryerjes së një pune, ose falës së namazit konkretisht, në të cilën neve nuk kemi kontroll të 100% bitë. Për arsyesë e përpohemi prej anëve të cila të cila të vërtet e bajnë ekzistimin ton pak më interesant, ngasë sikur të mos ishin, sikur të mos ishte te njeriu edhe ai ana e errët e tij, atëherë sigurisht se do të ishte shumë lehtë që të gjithë njerëzit të bëhen të mirë ose do të ishte shumë lehtë që bamirësia të ishte prezente tek secili e kështu me radhë. Mir, por çdo njerëj e ka, e ka kooperacinë në vetë, e ka frikën në vetë, e ka xhelozinë në vetë, e ka zilinë e kështu me radhë, por ato është i detyruar që të mundohet të shtyp sa më shumë edhe të shfrytëzoj vetëm në raste kur ka mundësi ti shndroidh në në në virtyte, në gjëra pozitive. Kësisoj edhe koncentrimin në namaz. Është një gjë në të cilën nuk kemi mundësi ne ta bëjmë ë të 100%. Por, njeri ju du të mundohet dhe Muhammedi sallallahu alai sallam, kur ka dhonë u dhëzime për veprat të cilat të duhet të i bëj njeri ju, e, ka dhonë u dhëzime të përgjithshme, edhe ka dhonë, bëni veprat sa matë mira, por nuk do të arini perfekcionizme. O lakin se të didu o e karibu, por mundoheni sa matë drejtë dhe sa matë mirë, s'po ku prafërsisht të i bëni afer, afer perfektesë. Et tash këtu mbetet ajo pjesa jone e përgjithësisë. Nëse s'mund të koncentrohemi, të përqendrohemi në namaz 100%, atëherë duhet ta synojmë, ta synojmë 100%-shin për të arritur te të themi tek 80% ose te 70% ose ku do të qoftë. E këtë tentativë për të arritur diçka e kemi në përgjithësi, edhe është mundësia. Ndërsa maja në shumtën e raste apo ndoshta në të gjitha rastet është e paarritshme. E lexojm pyetjen e radhës. Fillimisht sot përzgjime për emisionin, kam një pyetje që ka të bëjë me futjen e lëndës fetare në parshkollla. Çmendim keni ju në lidhje me këtë dhe si do të u përgjigjëshit atyre që kundëstojnë këtë, duke përdorur si argument që Kosova është shtet laik dhe bazuar në kushtetutën e saj, këtë e kem të ndaluar me ligj. E futja e edukatës fetare në parshkollla un mendoj se është nevojë permanente. Është nevojë shumë e madhe dhe sigurisht, sigurisht se do të cilte shumë gjëra pozitive, kras freskis që do të cilte në e, sistemin edukativa arsimor, po do të cilte edhe shumë gjëra tjera pozitive, për cilat të gjitha ta cilat e uldheqin procesin e arsimit në Kosovë, janë deklaruar se në një farë mënyre janë të pa aftë për t'i penguar të themi shumë dukuri negative që kanë filluar të përhapër në përshkolla ose edhe jashtë shkollave. Sidoqoftë unë konsideroj se prej drejtave të njerëzit e drejta elementare është e drejta e besimit. Dhe ajë njeriu i cili ka të drejtë të besoj, ka të drejtë të informohet se si do të besoj. Ka të drejtë të ta mësoj besimin e tij. Kështu që unë konsideroj se eh arsyeetimet, arsyeetimet se joja shteti jonë është shtet laik e ne të gjithë e dimë se është shtet laik dhe një gjë e tillë vjen ndesh, domthon futja futja e, e lëndës fetare, e edukatës fetare në parshkolla vjen ndesh me laicizmin e shtetit. Un mendoj se kjo më tepër është pretekst sesa arsye logjike, por arsye se të gjitha shtetet përreth nesh, jemi të vetmit ne edhe Shqipëria që nuk e kemi futur mosin besimin në sistemin shkollor. Të gjitha shtetet përreth nesh, edhe shtetet e zhvilluara perëndimore që e kanë bënë gjatë tillë dhe, dhe ato janë shtete laike. Megjithatë E, futja e landës fetare në shkollat e tyre Nuk e ka rezikuar në asë një mënyr Laicizmin e shtetit Dhe a, ne që kërkojm Futjen e landës fetare Në për shkolla e, Nuk kërkojmë që të cenohet laicizmi i shtetit Panvarësisht nga fakti Jemi pyetur apo si jemi pyetur Për një gjëtë të tilë Së kemi vendosër ne për atë punë Dhe fundja nuk duat merem me atë Mirë po unë jam i bindur Dhe e di se respektimi i lirive të mija fetare Respektimi i të drejtës por ta mësuar fen e vet, edhe për ta praktikuar fen e vet, kjo në asnjë mënyrë nuk e cënon dhe nuk e rrezikon laicizmin e shtetit. Kësi soi të gjitha ato e, të them në frojza arsye të tjera, se joja laicizmi nuk e lejon një gjatë till, un kam bindjen se disa njerëz po e kanë përdorur kushtetutën, po e kanë përdorur madje edhe laicizmin e shtetit, nga se po e shpjegojnë, edhe po e komentojnë atë si po ushkon atyre për shtati atyre kur them e kam për qëllim bindjeve të tyre ose çndrimeve të tyre në rastin konkret pro ose kontra futjes së lëndës së msimbesimit në parshkolla. Kështu që un do të isha shumë i lumtur që për gjëra të tilla, për tema të tilla, se kjo është temë madhore, edhe temë në interes të të, të popullit, të hapeshin diskutime publike. Nuk jam kundër që për një çështje të ketë çndrime pro edhe kontra, edhe njerëzit të ballafaqohen edhe të diskutojnë në mënyrën më të mirë, njerëzore. Megjithatë nuk ka e, liri dhe nuk ka dialogu dhe nuk ka tolerancë nëse gjithë një i trumpetojmë tolerancës, i trumpetojmë lirisë edhe barazisë edhe të drejtave të njeri edhe të drejtës e, së besimit, po me gjithë atet të gjithë zërat që flasin e këtë drejtim, shtypen ose heshten. Dhe dëgjohet vetëm zëri atyret cilët një gjithë til e kundërshtojnë dhe unë kam përstypjen se kjo është e trasheguar prea të sistemi për të cilët ne kemi vuajtur më së tepërmi. Do të thotë që kjo bindje, që ky çndrrim intolerant ndaj besimit apo ndaj fesë, është i trashëguar prej sistemit të kaluar dhe fatqësisht shumica e atyre njerëzve që flasin këtë formë nuk e kanë nuk e kanë të qartë se ky virus akoma ekziston, ta quaj kështu kushtimisht, akoma ekziston tek ata si si si fundrin e sistemit të kaluar. Që të mire do të nësiltë, në qëfë se do të aplikohi kjo në për shkolla tona, do të i përmend një shkurt? Po, shumë shkurt do në thotë, nëse feja thotë që njeriu e ka të ndaluar të vras, të vjedhë, të përdor lëndet narkotike, të bëjë gjarat të pahishme, do në thotë feja automatikisht promovon vlera dhe i lufton dukurit negative. Si kur të mos ishte asë gjatë tjetër, kur farë përfitimi tjetër, atërë spaku, ata që mendojnë për këtë punë do duhet mendonin si një test për luftimin e dukurive negative. Ne të gjithë po ankohemi se dukuritë negative janë përhapur gjithandej në vendin tonë. Atëherë spa ku ta përdorim edhe një mekanizëm i cili është i garantuar se nuk ka pasoja. Nuk ka madje as efekte anësore për një shoqëri të shëndetshme. Për një shoqëri të shëndetshme ka vetëm ka vetëm e, dobi edhe përfitime të garantuara. Allah ju shpërblef të nëroj që të rishikua si tanë përnda në vërtet e knaqër më përgjitje që ju pëjipni. Dërsa të dashru të rishikua si tanë ju një oftoj se do të bëjmë një shputje të shkurter, por ju sigurisht duhet qëndroni me nese për që ne do të rikëthejmë i sërisht për të vazhduar me pjesën e dy të këti emisioni. Të dashur televizionistë, selam aleikum. Rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Pra, siç e keni kuptuar duke u shoqëruar me ne, mysafirioni i cili po i përgjigjet pyetjeve tuaja është studiuesi i Islamit, Ekrem Avdiu. O hum ndëruar e lexojmë pyetjen e radhës. Një televizionist ju pyet, kështu thotë, si e trajton Islami femrën, dha është vërtet ajo që dëgjojmë në prervendë të ndryshme se Islami e diskriminojnë femrën dhe nuk i jep të drejta? A e diskriminojnë Islami kjo në të vërtetë është prej temave që në kohën e sotme trajtohet shumë madje ka hapur debate të shumta dhe unë me knatësi me knatësi marr pjesë në këto debate për të zbuluar anën reale, anën e vërtetë, nga se konsideroj se si njohës i islamit që jam, e përfaqësoj atë e, anën legitime për të folur për këtë për këtë temë. Në të vërtetë është ngritur shumë pluhur dhe është folur shumë posaçërisht nga çarçe dashakeçe, apo armishisht të pozicionuara ndaj islamit, lidhur me të drejtat e femrës, të drejtat e gruas në islam. Dhe është folur nga njerëz jo kompetentë se joja Islami e diskriminoi femrën, ja kufizon të drejtat e këtu më radhë, këtu më radhë. Para se të flas për të drejtat e femrës në islam, unë dua të them se Islami, sikur edhe çdo, sikur edhe çdo fe, çdo ideologji, çdo sistem vlerash, ka kufizime të cilat kur është në pyetje Islami unë i quaj kanalizime, nga se kufizimet mund të kuptohen si shumë ngushta vërtet njeriu nëse e lën të lirë të veproj. Ndërsa ato kur është në pyetje Islami nuk janë të kësaj natyre, ato janë kanalizime, të cilat në mes njërit kufi edhe kufirit tjetër njeriu i lën një hapësirë të mjaftueshme për të vepruar dhe kufit shërbejnë për të mirën e tij. Kufit shërbejnë që ky të ruhet edhe të mbrohet e jo të kufizohet. Kësaj soi ekzistojnë edhe ato edhe ata kufi të cilët islami kërkon dhe insistan që të respektojnë për i të gjithve, edhe kur është në pyëtje femra, nga se kemi dispozitat cilat janë të veçanta për femrat, për shembul, kur është në pyëtje veshja e saj, ose edhe brenda për brenda ritualeve i badeteve, ka dispozitat të veçanta cilat i përgjigjen dhe janë konform natyres së saj. Cikur se i ka përmejnë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem pë mangsin e femrës në aspektin e adhurimit, ku e kanë pyetur gratë janë çudit pse pse ne pse pse ti na konsideron neve të mangëta. Ka thënë, ju nuk jeni të mangëta se dëshironi të jeni të këtilla, por nga se jeni të krijuara të këtilla, nga se vijnë ditë të caktuar dhe ju nuk faleni, vijnë ditë të caktuar dhe ju nuk azheroni, dorashemëshkujt e kemi vazhdimisht të obliguar të falemi dhe të azherojmë. Vie do të thotë natyra e femrës e imponon ç'është vërtet disa rregulla, disa dispozita, disa usime të jenë më të veçanta të dedikuara për femrën si si krijesë, si krijesë e veçantë. Në bazë të kësaj vim në thellësim se gjithaj ajo ç'islam i drejtohet femrës në mënyrë të veçantë është për shkak se e, ajo është krijesë e kthill. Njerëzit shumë flasin për barazinë gjinore. Barazia gjinore të cilën Islami e ka respektuar më së miri dhe kët e them me plot përgjithësi. Barazia gjinore, si e paramendojnë disa njerëz, apo si mundohen ata ta përkufizojnë, është e pamundur. Për çfarë arsye? Për arsye se femra e ka të vështirë të punojë të themi në minier, të ngas traktorin ose të ngas kamionin ose ose makinierin e rënd ose kështu me radh. Për arsye se një gjë e tillë nuk i përgjigjet natyrës së saj. Dënë thët, femra është një krijes me aftësi edhe mundësi akoma më të kufizuar ase më ashkulli. Dhe për këtë arsye, pastaj edhe disa regula, e, disa regula dënë thët i përgjigjen asaj më bazë të aftësive të saja dhe më bazë të natyres sësaj. Femra në të gjitha aspektet, edhe fizikisht, edhe emocionalisht, është dalon për i më ashkullit. Nuk duat të them është më e dobet ose është më e fort, por dalon edhe këtë n nuk mund të diskutojë askush. Në thotë një gje e t'ilë është e pa diskutueshme. Dhe përderi sa dalonat her, është shumë e natyryshme që edhe disa regullat që i përgjizhen kësaj natyryshme të dalon. Në këtë form, e, islami femërën e ka favorizuar e, jo vetëm në krasim me kohën e paganizmit, kur ajo vërtet ka qenë e shtypur, dhe kur ajo nuk ka patur kurfar të drejta. Mirë po islami e ka favorizuar femërën në krasim me të gjitha mendojnë se i kanë dhënë të drejtë afemras. Shembull ne e kemi 8 marsin, një ditë të nënës, ndërsa Islami për 365 ditë na ka treguar se si 3/4 e respektit prindar i meriton nëna dhe në këmbët e saj është xheneti. Një gjë të tillë nuk e ka thën askush tjetër përveç ç përveç Islamit. Një një kujdes të veçantë tek tillë për nënën nuk e ka bër askush tjetër përveç Islamit. Ose nëse e, e trajtojmë Pozicion e femrës si bashkëshorte, prap i dërguar e Allahut Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, më i miri njeriu është ai që, që më së miri sillet me gruan e tij. Nuk ka thënë askush tjetër një, një gjatë till përveç Islamit. Gruaja bashkëshort janë familja është mbretresh, nga sa jo nuk e ka obligim të punojë për mirëqenien e familjas dhe e tërë bara bien mbi supet e burrit, bashkëshortit. Dhe në këtë rast Sipas asaj logjikas i diskriminuar është burri, jo femra. Femra është e favorizuar në kët rast. Pastaj edhe si vajzë, edhe si bij, edhe si si pjesë e shoqërisë, do të thotë në të gjitha aspektet femra është e favorizuar prej Islamit dhe në asnjë mënyrë nuk është nuk është e diskriminuar, as nuk është e përsekutuar. Asaj Allahu i madhruar, krijuesi i gjithësisë, i gjithdijshëm, i gjithëmshirshëm, ja ka dhënë të gjitha ato që i përzijet edhe çimin meriton. Allah ju shpërbleft të ledzojmë pyetje në radhës një shikus nga diaspora ju pyet kështu. Thot, fëmite mi janë të detyruar të shkojnë në kish, pra i detyruar në shkolla, faktikisht e ka shkryua i të kështu, dhe thot, ku është për gjysia ima si prind këtu? Nësë shtë fjalla për prind e dhe fëmijë musliman, që kam bindjen për po kuptoj prej, prej pyet jesë se janë musliman, atëherë unë konsideroj se këtu kemi të bojnë me një neglijenës të prind për arsyesë se e, të gjitha vendet perëndimore e kanë çart të definuar përkatësinë fetare të e, shtetasve apo të rezidentëve të atyre që çndrojnë në ato shtete. Dhe ata e, një jetë tillë s'paku formalisht e respektojnë deri në maksimum. Dhe mbastë informata që ne i kemi edhe lidhjeve familjare, farefisnore, e njohurive e kështu me radhë, e dim se fëmijët me të vërtetë shkojnë për festat e tyre kishtare, shkojnë në kish. Mirë, por nëse prindi deklaron ose fëmiu deklaron se un jam musliman, ata me automatizëm e lirojnë nga obligueshmëria e shkuarjes në kish. Dhe në këtë rast, përgjegësia e prindit, i cili e ka parashtruar këtë pyetje, është se ai duhet të shkojë dhe organet që drejtojnë shkollën ti informoj për përkatësinë e ti setareve për kancinë e fëmijëve të tij. Në këtë formë ata sigurisht se do të kenë mirëkuptim, nga se një gjë e tillë është e gjithënjohur tek ne. Do thot, asnjërin prej muslimanëve ata nuk e detyrojnë të shkojnë në kish. Nëse fëmijët e ty e ti i detyrojnë, ata e bëjnë një gjë të tillë duke menduar se ata janë të krishterë, se ata i takojnë atij komuniteti. Përndryshe, sikur drejtuesit e shkollës të kanë informatën se fëmijët janë musliman, un kam bindjen e fortë se ata në asnjë mënyrë nuk do t i detyrojnë ata që të shkojnë në kishë. Prandaj përgjegjësia është mbi prindin, i cili duhet të të komunikojë me me drejtuesin e shkollës dhe të informojë ata për përkatësinë e vet fetare. Un kam informata për për të afërmëve fëmijë se një gjë e tillë siçsoi funksionon dhe fëmijët e tyre vazhdimisht lirohen prej atyre aktiviteteve që kanë karakter fetar, ngasë shkolla e di se këta nuk i takojnë asaj fe, por i takojnë fesë islame dhe ata kanë një respekt, një respekt të veçantë madje në disa vende e u japin mundësinë që edhe këta të bëjnë aktivitete fetare në shkollë, duke u ofruar mundësinë msim të besimit, që e përmendëm më herët, ose edhe gjëra të tjera. Hazaj ushprbleftojë nderuar vazhdojmë tutje me rjedhën e emisionit, lezojm pyetjen e radhës, thotë nëse te ka kapluar një sprovë madhe dhe vazhdimisht bën dua, por është se që duat nuk po pranohen. Ku qëndron problemi? Spari të qështja e duas, unë dua të, të potencoj edhe të theksoj se vërtit, duaja është një mënyr e mrekullu e shme e komunikimit në mes robit dhe zotit, mes njeriut dhe Allah të vociplot. Dhe kjo vjen shpreje posaqërisht në situata kur njeriut është në gjendje të vështirësis, në gjendje në cilën ati duket se si nuk ka rrugdalje. Ather funksionon funksionon lidhja lidhja me Zotin, që vërtet ai detyrohet i, i drejtohet Allahut me sinqeritet plot për t'i ofruar rrugëdalje nga ajo situatë dhe zgjidhje të atij problemi. Pastaj kur lutja të bëhet, dhe duaja të bëhet, kjo nuk do të thotë se ather kur e kemi para parë ne se është më e mirë të na përzijhet, Allahu do të na përzijhet nga se ekzistojnë detaje të cilat për ne mund të jenë të panjohura e çu për Allahun gjithsesi janë të njohura, që ai ta di se përzgjidhja e ti në lutjen ton është më mirë më vonë sesa tani. Ose Allahu do të na japë neve atë që nuk e kemi kërkuar, vetëm do të na përzgjidhë në atë që kemi kërkuar, nga se ajo që Allahu do të na japë është më mirë për ne se ajo që ne kemi kërkuar dhe kemi menduar se ajo është zgjidhja adekuate. Në rastet këtylla ne do të të përmbajmë disa udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të cilat janë shumë interesante për t'i ditur dhe për t'i praktikuar kur as në pyetje duaja. Sot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, inna Allaha yastajibu da'wata al-'abdi ma lam yastajil. Allahu i madhruar gjithsesi e pranon lutjen e robët derisa ai mos të ngutet. E kanë pyetur, cila është ngutia e ja rasulullah? Çysh si konsiderohet se njeriu është ngutor? thot njeriu është ngutur në atë moment kur thotë e luta Allahun por ai nuk më përzij. Do të thotë, lutja jote do të vi radha dhe do të të përzijë atëherë kur ti ndoshta edhe nuk e ke pret, por është më e miri për ty, megjithatë ti nuk duhet të hekësh dorë, nga se në atë moment ç'i thua e luta Allahun por nuk po përzij, është një sikurse të shtyposh të shtyposh cancel. Taanulosh, taanulosh lutjen tande dhe të heqësh dorë prej saj, e një gjë e tillë në raport me Allahun asesi nuk është mirë. Prandaj ne, gjithsesi kurosh në pyetje lutja e Allahut fuqiplot, lutja që ne i drejtojmë Allahut fuqiplot, duhet të kemi parasysh se ajo rezulton me një prej tre gjërave. Ose Allahu përgjigjet në atë çka kemi kërkuar, ose Allahu e depoziton atë për një kohë kur do të na duhet më së teprmi, ajo është bota tjetër, dita e gjykimit, ose Allahu në pesht të asaj lutjeje, na e largon në do një fatke të si, na e shmang në do një fatke të si, e cila sigurisht se për neve do të ishte maja rënd se ajo e cila mund të na kjetë kapluar edhe me cilën, ndoshta për momentin, balafatë shohemi. Kësi soj, njeriu, pavarësisht gjendjes së vetë, mund të jetë ndoshta jo shumë korekt me Allah në foci plot, mund të jetë jo shumë i përpikt në kryrin e obligime vetare, mund të jetë kështu ose ashtu, ai gjithë një duhet të ushqe shpresë të madhe në mëshirën e Allahot fuqiplot. Dhe unë mendoj se qelsi i përgjigjes, qelsi i, i suksesit të lutjes edhe doas, është në vetë neve. Me sa bindje e kemi lutur ne Allahot fuqiplot. Nëse arinë do njeri prej neve, që të bëj lutjen, të bëj doanë, duke qeni bindur se Allahot gjithsesit do t'i përgjigjet, a e ka të garantuar se Allahot gjithsesit do t'i përgjigjet. Që të në thotë se, cilse suksesi në këtë drejtim është tek vetnej. Niteli i shqetësuar jo ju pyet kështu. Sot kohëve të fundit shpesh po dëgjojmë në lajm se kanë njerëz që e varin veten ose po bëjnë vetvrasje. Fatkeqësisht shumica e këtyre njerëzve janë të rinjet. Çfarë porosie do të kishin për këta njerëz dhe se trajton Islami këtë dukuri? Është me të vërtetë shqetësues fakti se kanë filluar njerëzit që vetvrasjen ta shoqen si si zgjidhje të problemeve të tyre, ose si mënyrë për t'jë dhënë fund vujajtjeve të tyre në kohët e fundit. Dhe ajo që është bërë shqetsuese, është vërtet kër e krahasojmë gjendjen e taniqme, në aspektin statistik, normalisht, me gjendjen e para disa viteve, kërë vërtet rastet e vedvrasjeve kanë qenë jashtë zakonisht të rala në, në Kosovë. Në anën tjetër, në ngushluës është fakti se akoma vetëvrasja nuk është bërë dukurin në Kosovë. Ashtë vërtet shqetsu e se si raste që po ndodhin, mirë po nuk e ka marë formën e dukuris dhe ne lutemi që ajo të mësë ndodhë asë njëherë. Pse vijet deri të një gjë e t'il, une mendoj se ka, mendu, ka menduar gjatë për punën. Pse njeri ju ta sho vetëvrasin si zgjidhje? E, vetëm atëherë kur vërtet njeri ju nuk shë zgjidhje tjetër edhe ajo i duket se ashtë rrugdalja e vetme. Në të vërtet, Kjo i ngjan sikur njeriu të ndodhet në një labirint, në të cilin e sheh vetëm një dërë të hapur, mirë po nuk vrend çka ka prapa asaj derë, ndërsa prapa asaj derë është humnera. Ekzistojnë edhe edhe rrugë të tjera, edhe rrugëdale të tjera, mirë po ai për momentin nuk është duke i parë. Edhe kësaj njeriu për shkak të për shkak të problemeve që ja imponon jeta, ëh, do të thotë mos pajtimave të ndryshme ose gjendjeve të ndryshme fizike, psikike e kështu me radhë aje është e se rrugdalja e vetme, apo fundi i vujetjeve të tia është që aje të ngredor në bijetën e vetë. Një gjë e tjil, pa dyshim se, si pas mësimeve islame është rëpëcisht e ndaluar, dhe islame, kër është në pjëtjeve të vrasja, nuk gaboj nëse them, ashpër është kërcënuar për ata që mendojnë që në tardhmen të, të apërdorin një gjë të tjil, mirë po, nëse këtë trajtojmë vetëm në këtë mënyrë, valla Islami e ndalon, nuk është gjë e mirë, është mëkat e këtu me radhën, mendoj se as unsi Hoxh e as askush tjetër që merret me këtë problematik nuk ia ja kemi dhënë hakun problemit. Nga se ne duhet të mundohemi ti trajtojmë gjithashtu edhe shkaqet që e bin njeriu në situatë për të menduar për vetvrasjen si zgjidhje. Po e ti trajtojmë ato shkaqe, pastaj ti trajtojmë edhe pasojat e asaj. Ne thondojmë që njerëzit në mënyra të ndryshme i vet disojm për të mos bër një gjë të tillë. Në anën tjetër është mirë që të trajtohen gjithashtu edhe e, e, gjendjet rrezikut para vetvrasjes. Zakonisht njeriu nuk bën vetvrasje pa para lajmrim. Ai sigurt do të na tregojë se se është duke dashur ta bëjë një gjë të tillë. Mirpo ai nuk na tregon me fjalë, na tregon me vepra, na tregon me me tërheqjen e tij, me izolimin e tij, me sjelljet e tij të të çuditshme, të veçanta, dhe ne si komunitet, si shoqëri, si njerëz që jetojmë rreth tij, e kemi obligim që t'i dalim në ndihmë. Mënyra më e mirë është komunikimi. Mënyra më e mirë janë bisedat. Në mënyrë që ai të në një farë mënyre nëse ka nevojë të rrëfehet për problemet e veta, mirë po njerëzit shpesh janë situata të tilla që i Ato situata i bëjnë ata të mendojnë se problemet e tyre nuk kanë zgjidhje. Situatat e tyre janë pa rrugëdalje. Mirë për në atë moment se ata i besojnë një miku, një Dashamirë. Edhe ky tjetër e shese problemi problemi i Çenka ka shumë lehtë i zgjidhshëm. Rrugëdalja për situatën e tënde është kjo. Edhe ai e vrense me të vërtet Çenka as i soi. Kështu komunikimi, biseda me njerëz, me, me Dashamir, me të afër, me miç, është Mendoj se është ndales, ose para ndales, që të mosë ndodhë vetëvrasja. Prapë po them, aji cili ka vendos të aboj një gjithë të til, apo aji cili është në konfuzion, a të aboj, a mos të aboj. Pri momentit kërë vendos, dhe në momentin që e ekzekuton qëllimin e ti, mendoj se eksiston një, një, një distancë kohore, në cilën ne, do në thotë, gjdo njeri që jeton me te, është në gjendje ta, ta detektoi gjendjen e tij, ta ta, ta zbuloi se diçka nuk është duke funksionuar si duhet me te. Dhe në rastet ktilla ne duhet të, të insistoim që ai të hapet, të rrafëhet, ti ti shpalos problemet e veta, edhe normal, pastaj në atë moment që ai e bën një gjë të tillë, ne t'i ofrojmë përkrahjen dhe ndihmën tonë pa rezervë. Dhe kur kjo ndodh, atëherë s'ka dyshim se me kët do të evitohet, do të evitohet një gjendje e tillë e pakëndshme. Këtu pa tjetër do të, të potencoj, do të përkujtoj ato që ne si muslimane dhe duhet të adim, ato që Allah i madhruar e ka thënë në Kur'an, omen ahjaha fe kënna ma ahjena se gjemja, dhe ajt cile e shpëton një jetë, si kur ti ketë shpëtuar të gjithë njërësit. Nuk kemë mundësi se fjala ahjaha që është përdor në, në, në ajet, e ka përkuptim ajt që e në gjallë. Ne nuk kemi mundësi të në gjallim të vdekurin, por kemi mundësi që t tomos e lëm të vdes sepaku jo për fajin ton. Nëse ati i ka ardhur momenti i vdekjes, ai ka për të vdekur, ne nuk mundem parandalojm. Mirpo sepaku kur dëgjojm se një njeri ka vdekur ose kur dëgjojm se një njeri është vetë vrarë, çdo njeri prineve duhet të ndalet atë të mendoj, a fua, a kam a jam me dhon përjes pse ai është vetë vrarë? A kam mundur un ta parandaloj vetë vrasjen e tij? Dhe nëse me të vërtet e vren se ke mundur ta pa, parandalosh, atëherë Ather e kiti pjesën e përgjithsisë dhe është e kot, është von tash ti të pikllohesh, të të bëjë ndrzhëzgja pse nuk ke ndërmarrë diçka. Por edhe nëse ndodh ndonjë ndonjë gjë e kësaj natyre, ather s'paku për të ardhmen njeriu duhet të vetëdijsohet edhe të komunikojë me të afërmit e tij posa çeris tek 3 kur vrense kanë probleme të natyrës të ndryshme, do të krijojë afërsitë mjaftueshme do të krijoj afërsitë mjaftueshme me atriun në mënyrë që ai t'i hapet. Ati edhe ta vrejse vërtet ky është ai ai ajo shtylla e fortë tek e cila ai mund të mbështetet. Ky është ai dashamirë dhe këshilluesi i sinqert të cilit mund t'i rafehet. Ky është ndihmëtari dhe përkrasi i cilit do ta ndihmoj edhe do t'i ofroj rrugëdalje për asaj situatë të pakënaqshme. Si është trajtuar vetvrasja në kohën e pejgamberit? Përgjithësi, në përgjithësi është trajtuar si si diçka e cila e çon njeriu në xhehenem, si diçka shumë e keqe. Dhe kemi një rast kur disa shok të të dërguarit sallallahu alejhi wasallam e kanë përshkruar heroizmin dhe trimërinë e njerit prej luftëtarëve musliman. Dhe kanë thënë se nuk kemi parë asnjë sot gjatë kësaj lufte, luftojë sikur filani. I dërguari i Allahut ka thënë, "Ai nuk e ka punën e mirë. Ai do të shkojë në xhehenem." edhe janë çuditur njerëzit pse po e shohin në pamjen e jashtme se po bën punë të mirë ndërsa i dërguarit e Allahut, i cili prap po po e potencojnë nuk fletin nga Hamendja, po thotai do të shkojnë në xhehenem. Njëri prej tyre thotë e kanë përcjellur pastaj në pjesën e ditës, në pjesën e mbetur të ditës, se çfarë do të bëj. Thotë prap ka luftuar me heroizëm mirë, por në një moment kur u plagos, nuk mundi të u bojë ballë dhimbjeve të plagës. Dhe çka bëri e mori shpatën, e vendosi dorëzën e shpatës në tokën, ndërsa majën sipër, edhe pastaj u hodhë përmbi shpatën e vetë dhe bëri vetë vrasje. Thot, erdha edhe i tregova Mohamedit S.A.R. se kështu e kështu ka ndodhë, thot, unë e dija se a i do të bëj vetë vrasje dhe për këtë arsye, thasht se jeta e ti do të përfundoj në mënyrë të palak mueshme. Duhat thëmë se islamin përgjësi eh, ka investuar dhe ka insistuar një kosisht, që dukurit e këtila të parandalohen, andaj këtu është ajo përgjithsia jonë qoftë nëse njësim nga aspekti fetar, apo edhe nga aspektet tjera. Para përmbyllë dhe se emisionit, lezojmë dhe pyetje në fundit. Edhepse, thot, kam vite që jam martuar dhe kam kaluar një jetë shumë të mirë me gruan time, ta një disi raportet në janë zbehur. I lutëm, thot, si do të nga këshilonit në mënyrë që lidhja jonë të qëndroj? Lidhja martesore Mendoj se është prej lidhje më të aferta që njeri ju i kryon një jetën e kësa i bote. Të në thotë, njeri ju mund të lidhët me një shok, me një kolegë, me një grupë shokësh, me një ku e dy nëse qka të kryoj lidhje raporte. Mirë po, lidhja që kryot mes bashkëshortëve është më eforta nga se aty ka intimitet e, intimitet maksimal. Ka bashkjetes edhe kohët kaluar së bashku maksimale prape edhe kështu me ratë. Dhe shumë e natyrsh Në momente të caktuara të ket ftofhje ose zbehje, mirëpo ato e kanë limitin se sa mund të, të jetë ajo ftohje. Në thot, do të thotë do të jenë shumë shumë të pakta të mos lejohet që ato të rriten edhe të të shkaktohen në në kanale të ndryshme në mes bashkëshortëve. Në përgjithësi, çdo raport në mes njerëzve funksionon mbi 2, mbi 2 binar. Komunikimi dhe toleranca në katrast edhe komunikimi edhe toleranca në rastin e lidhjes bashkëshqortore është mase e nevojshme. Për të funksionuar ashtu si duhet lidha bashkëshqortore, do të thotë komunikimi duhet të jetë në nivel dhe të gjitha problemet që i kanë duhet të diskutojnë. Dhe diskutimi normalisht se duhet të bëhet me gjak të ftoht, duke mos akuzuar, por duke i trajtuar problemet si probleme në mënyrë që çdo njeri prej dy bashkëshqortëve të participojë në zgjidhjen e atyre problemeve. Pastaj është pjesa tjetër që është toleranca, ajo tolerancë pastaj do të jetë gjithashtu e dy anshme, reciproke, në mënyrë që ata ti tolerojnë njëri-tjetrit gjëra të cilat të cilat thjesht janë të tolerueshme. Për shembull, tradhtia bashkëshortore është e patolerueshme, mirë po një gabim i thjesht i i i, i bashkëshortes ose bashkëshortit është një gjë e tolerueshme dhe për iksaj nuk duhet të bëjmë bjesk. Donthot duhet të dihen gjera të cilat tolerohen dhe prej atyre ato të zvoglohen në mënyrë që jeta të vazhdojë më tutje. Nevojitet normal edhe sabër, vetëmim në këtë rast dhe ka bindjen se burri duhet të kontribuojë më tepër në këtë drejtë, ngasë edhe në aspektin emocional, donthot femra është pak më e dobët ose i ka disa i ka disa pika të dobëta dhe ato duhet të të mirren parasysh si rrethane lehtësuese për për bashkëshorten është edhe gjendja e saj fizike e cila pastaj reflekton edhe gjendjen e saj shpirtërore dhe psikike që gjithsesi duhet të kien parasysh. Pra burri në një far mënyrë duhet të bëhet për bashortën e vet, edhe pedagog, edhe psikolog, edhe edhe të gjitha ato dhe të jetë maksimalisht tolerant. Në anën tjetër ai duhet të jetë edhe i shëmbull. Do të thotë nëse ne insistoim ça dikush të respektojë diçka, të respektojë një vlerë ose çfarë do të thoftë ajo, atëherë ne duhet të jemi shembulli ai i cili mos mos tepër me reflekto respektojmë një gjë të tërë. Nëse në këtë formë japim shembull konkret, japim model atërska dushimse edhe femra, edhe gruaja do të jetë në të njëjtin kurs, në të njëjtën vijë dhe nuk do të ketë plasaritje ja, ose fërkime serioze. Ho gjindëruar në emër të tëri shikuësve, unë ju falim ndëroj për prezensën tuaj të dhe për gjitha përgjigje që tashma e na i datë. Unë pata knasin që isha në këtë emision dhe në besim e shpres që edhe shikuësit të kenë betur të knasur nga e që kemi folë. Allahu ju shpër bleft. Të dashur të tëri shikuës, ju njëftoj që edhe këtu do të ndami. Ne do të kohëmi javën që do të vjenë, dere atëherë, e selamu alaikum.